Бог тепер був усюди, але не в такому далекому. Всюди, як раніше. Бог у місті. Уявіть собі, я заходжу у улюблену книгарню, встигнувши проковзнути у двері за пізнім відвідувачем. А там Бог. Зазираю вікно нашої з кав'ярні, А там Бог. Сідаю на лавку у парку, а праворуч, як ви самі можете здогадатися, Бог. І найголовніше – Мені зовсім перехотілося його про щось розпитувати. Ви колись помічали, що варто тільки почати щось робити, і неодмінно щось зробиться саме по собі. Клубок почне розкручуватися без вашої допомоги. З непідйомної камені раптом стануть легшими. Зрозуміло, що це теж Бог. Не подумайте, що я проповідую, просто за життя мені самій. Завжди хотілося поговорити із тим, хто бачить більше за мене. Бог завжди носить із собою довжелезні списки способів екстреного порятунку для кожного конкретно, списки того, чого нам за жодних обставин не пережити, списки боргів, за які ми вже дорого заплатили. Щовечора він переглядає їх, викреслюючи пункти, що втратили актуальність. Може, зараз він якраз зазирне «До одного зі своїх списків, знаєш, синку, – каже раптом Славко, – тут, поки тебе не було, приходили до мене з однієї фірми. Ну, такої вони займаються похованнями у приватному порядку. Може, дам до них звернутися? Тату, а де ж номер? – скрикує Левко. Вони на випередки кидаються до телефону, їм треба поспішати». Олько зараз вже зустрівся із власником занедбаних могил. Вони вже пройшли на стадіон, зумівши пронести із собою горілку в маленькій пляшці з-під кока-коли, запханію штани, всередині пластмасової дудки вболівальника. Вони сидять на трибуні, причащаються першою дозою, і Олько шкарубким від горілки язиком викладає супутникові свою проблему – Забудь, каже той, відводячи очей від поля, гей, гей, та хто ж так б'є? Забудь, я продам тобі ті могили, я все розумію. Ось зараз подивимось футбол і продам. Випиймо ще. Зі стадіону виходять, тримаючись попід руки, розпашілі й щасливі, беруть в'ятці, на виході чотири пива, довго брудуть містом і, врешті, сідаючись на пахучій клумбі під будинком. Облради. Класний футбол, каже іноземний благодійник. І Олько погоджується, класний. Але місто Блядське, продовжує той. Але ти не переживай. Я тебе розумію, в мене тут мама померла вже давно, і тато помер. Блядська країна. У мене теж мама померла, каже Олько, і поховати ніде. Блядська країна. Блядське місто то робім революцію, каже раптом син похованих. Робім, підкоплює Олько. Готуються до революції вони ретельно, повзають по прилеглих кущах і риються у смітниках, збирають порожні пляшки через кожну з них, полемізуючи а, часом і б'ючись зі збирачами, бездомченками. Врешті-решт, вишикувавши перед собою солідну батарею, вони починають по черзі хапати снаряди і жбурляти їх у вікна облради. Що ж, у кожного своє бачення революції. І саме в той момент... Коли їх забирає міліція, до молодшого сина телефонує ввічливий менеджер із поховальної контори і повідомляє, що на цвинтарі таки знайшли для нас подвійне місце, що правда за нього доведеться заплатити вищу ціну ніж зазвичай, бо контора перекуповує його у молодої пари, якій родичі подарували землю на цвинтарі до річниці шлюбу. Не бідали в згоден на більші витрати, ось і добре. Якщо все влаштовує, вони можуть заїхати до нас і оформити необхідні папери. Мій син кладе трубку і біжить до спальні по гроші, заховані у комоді, так стрімко, що підковзуються на паркеті й падає. Прощання зі своєю першою сім'єю я пережила не те, щоб легко, але й не болісно. У наш останній вечір під спільним дахом Мирко і Олько дивилися рідкісний фільм, переписаний Олькові його товаришем. Запросили в гості миркових друзів